Elpattan a hung. Basa anyanélkül maradt kölykei ezután már csak hárman jártak a nyájra, mert úszó a törött lábával nem mehetett velük, s testvérei kegyelmére szorult. De úszó a betegségében is roppant falánkot, s így majd másnaponként kellett verekedni a kutyákkal. Egy alkalommal rohanót egy gyerek is megtámadta, aki újfagytyú volt, hetvenkedett, hogy ő nem fél a fehér farkastól. Testvérei segítségére siettek rohanónak, és csúnyán összemarták a fiút. Talán ez hozta ki a pásztorembereket a béketűrésből, talán az adó, amit nagy vadászék szedtek a jószágból. Egy rablás után összejöttek mind a bolytárok, számadók a lába törött juhász kunyhójában, csak egy-egy ember, csak kutyák maradtak nyájanként vigyázónak. A kunyhóban ropogott a náttűz, vastag zsírszag terjengett, kondérban főzték a húst, s az emberek sűrűn ültek, moccani is alig lehetett. Mostanra összebékült a kondás a juhászszal, a távolabbról jött csikósok, gulyások se vetélkedtek az elsőségért. A fa és csontkanalak belemerültek az ételbe, Senki sem szólt, csak csámcsoktak, őrülték a húst. Végre az idevaló bolytárok eltaszították a kondért, és még raktak a tűzre, hogy az emberek levették az inget, hátuk mögé tették, és derékig mesztelenül ültek. Egy messzi földről való juhásznak mondták el kevés szóval a fehér farkasokat. A sarokban ott ült az összemart bolytár, s mutatta sebeit. A juhász tátos hírében állt, meghallgatta a mesét, megnézte a sebeket, aztán sokáig gondolkodott. Senki sem szólt, mozdulatlanul ültek. Tudja-e valaki a tanyájukat? kérdezte végre a táltos ember. Ki tudná? kérdezett vissza a vendéglátó. Nem jó tártosok útjából keveredni. Ez némi tapintatlanság volt a tártos juhászra nézve, de az nem vette fel. Senki se tudja. Én igen, szólalt meg a sarokban egy bolytár. Ott van a külső tisztáson. A nádi ember eligazodik az útvesztőkben, mert neve van minden résznek. Az emberek tudták, hogy a külső tisztás ott van a rókanád és a döksarok között, a rét közelében. A nevek eredete már elhomályosult. Régi-régi juhászok csontjai mondhatták volna csak meg a pontos értelmüket. Mert a rókanádban már nem lakott róka, hisz borította az egészet. és a döksarok sűrű, tömött, áthatolhatatlan nádfal volt egy végtibe. Az emberek azonban nem törődtek a névvel. Képzeletben látták a helyet, ahol a rablók tanyáznak. Mikor járnak le? kérdezte a tátos ember. Reggel tájt Hónap délbe rájuk megyünk. Minden ember hozzon jó botot. De, vágott közben a vendéglátó, a tátos juhász ránézett. Én majd elveszem a hatalmukat. A négy kutya jól lakottan összegömbölyödve heverészet, csak úszó állt fel néha lábát próbálgatni egészen jól ment már a futás. Egyszerre megállt és felmordult. A többiek tüstén talpon voltak. Nem kellett sokáig szaglászniuk, órukba ütött az emberszag. Sok ember szaga. De már jöttek is, törték a nádat, ropogott a hó. Nagyvadász gyorsan elindult az ellenkező irányba, aztán hirtelen megállt. Szemben is emberek törték a nádat. Előbb egyik oldalon próbáltak kitörni, aztán a másikon, de mindenütt emberek közeledtek most már émület volt a szívükben. Szétugrottak, s mindenki maga kereste a menekülését. Először úszót verték agyon. Mikor látta, hogy a sérült lábával nem tud menekülni, vicsorogva visszafordult üldözőire, de lezuhantak a nehéz fügykösök, és úszó élettelenül elnyúlt a havon. A rohanó sokáig bolondját járatta a pásztorokkal. Hol itt, hol ott tűnt fel, megpróbált kitörni, de épp, hogy el tudott ugrani az ütések elől, s már menekült is visszafelé. A pásztorok káronkodtak, szítták a ravasságát, pedig rohanót már csak a rémület cikáztatta ilyen kétségbeesett ügyességgel. Mikor a kör összeszűkült, elszánta magát, s teljes lendülettel arra iramodott, amerre a legkevesebb embert látta. A körnél óriási ugrással repült át az emberek között. Levegőben érte az olmosbot, s rohanó még a hóban elnyúlva is kaparászott a lábával, mintha a menekülést folytatná. Nagyvadász hamarosan rájött, hogy itt a futás nem segít. Meglapult egy nagy, nágy tövében mozdulatlanul, s várt. Lapulni nehezebb, mint futni, mikor minden izom, minden porcika külön-külön is menekülni akarna, s nagyvadászon vadászon könnyű remegések futottak végig. Szíve dobogott, s alig bírt a földön tartani magát. Az emberek ott mentek el mellette. Látta a gólya módra gázoló lábakat, érezte kellemetlen szagukat, hallotta a hangjukat, de nem mozdult. Mégis talán egy engedetlen izomárulhatta el, mert az egyik bolytár oda nézett. kiáltotta meglepetésében. Nagyvadász akkor már felugrott, de későn. A bojtár botja éppen fején találta. Farkas! Ház, mondta a bolytár, s örült, mert már régóta szeretett volna farkasbőrt magának. Tüstént le is térdelt, hogy leráncsa az érhát, mielőtt még a test megfagy. Elővette a kését, és meccseni kezdte a hasabőrét. De még a közepéig sem jutott, nagyvadász magához tért kábultságából, felúgdott, stántorokba rohanni kezdett. – Hey! ordított a bolytás, utána vetette magát. Körös körül mindenki üvöltött, csapkodott a farkas nyomában. De nagyvadász egyre jobban magához tért, futása biztosabbá vált, és minden ugrásával teret nyert az üldözők előtt. Szerencséje is volt, hogy a pásztorok ott hagyták kutyájukat nyájű őrizni. Botok sívítottak utána, egyik eltalálta a lábát, de három lábon is gyorsabban jutott előre a hóban, mint az emberek, és hamarosan beleveszett a nádba. A pásztorok soha többé nem találkozták vele, nem tudták, elpusztult-e vagy a farkasokhoz keveredett. De még tízesztendő múlva is, ha előbukkant egy-egy nagyobb erdei farkas, azt mondták, autla la a szökött, és elfordították tekintetüket, hogy a nagy farkas látása bajt ne hozzon rájuk. Kicsi maradt utolsó elevennek a körben talán azért, mert hamarosan megadta magát a sorsának. Lekushat a hóba, s bűnbánóan esedezve, nyűszítve csúszott az emberek elé. Nem ravaszkodásból, valami mélységes vonzódás és alázat fogta el, s nagy bűntudat, bár maga sem tudta miért. Érezte, hogy az emberek haragszanak, és ennyi elég volt, hogy kicsit meggyőzze a maga bűnösségéről. Csóválta a farkát, és akkor sem emelkedett fel, mikor nagy vadász menekülésére vad ordítózásba fogtak az emberek. Véletlenül éppen a számadó elé került, akinek néhány esztendeje eltört a lába. Azt felemelte a botját, hogy agyün Aztán leengedte. – No, hiszen kutya vagy te! – mondta, s lehajott. Megveregette Kicsi fejét. Kicsi pedig boldogan dörgölődzött az ember lábához. Epilógus. Kicsi ott feküdt a szárnyék mellett, vigyázott a pihenni tért nyájra. Körülötte ugrabugrált a három jókora kölyke, akiknek egy falubeli nagykubasz volt az apjuk. Két kölyök csak nem hófehér volt, aloványvonallal a hátán. A harmadik tiszta farkas szürke. Megszólalásig olyan, mint nagyvadász. Kicsi kinyújtott mellső lábára fektette a fejét, úgy figyelte a tűz körül ülő emberek beszédét a birkák mocorgását és az elpihenő vadvizek esti neszei.